Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Tëndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Adha sët, një takim i radhas në qëtë dhe të bëkuar të muajt Ramazan Me ayet të surës al-Nbiyah Tëtë mbetimi edhe pak në fëllim të kësoj surë Në ayet të saj të para Allah jalla ullah përmandi së qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qët dhe si është në ragimet të njerëzve. Në Koran, shumë përndë Allah Gjallarë përmanë në ragimet të njerëzve. Janë interesantë në këtu ragimet. Zatën, sëprova ju në është në këtu ragimet. Si po raguim? Të ndonim pak të medituim të kërraqimet të muhuzve. Si raguim ata? Kur edhe Korani, që farë thamë? Allah Gjallarë përmanë, Belkalu adgathu ahlamë. Beliftara, belhueshejr Thënë Andrat përzime Edhe njëri ka ondra që Qërgullime dhe atë ondrat të arnime në ishfaq Ose ka të lu vetë Shpik dhe shpif Apo është poet E kështë më rot Nëse shukëm koronin Gjitha këtu argumente Gjitha këtu mrekulli Të zbritura Dhe me kachë thjërti të thëhet andra është më të vëllet e që dëshme që është e njëriot. Do të me qëfar lehëcija rrafuzon vërtetën për të mbetur besnik e pëshëve të ti, për të mbetur besnik zakoneve të ti, për të mbetur besnik inatëve të ti e kështë më rrën. Alla u gjëllora zbrat o dhëzëm, zbrat liber që në të është realisht autoriteti dhe gjitë e njëriot. Allahu gjelë lëva për mënë se kërë kurani kemi zbitë, fihi dhikrukum, në të është triumfi juaj, në të është në gadnimi juaj, në të është fitura juaj, në të është ngritja juaj. Allahu dënë me ngrit njërës dhe shëta insistuin të mbetën në fundrinat e ideologjive dhe mendimeve të këqia. Allahu gjelë lëva në njërës vëja begati edhe nuk konoj për ta ndërsa ata Allahu Jellehu ole akthe më e rëndësishme ata kanë vepruar interesante me vërtet kjo mosmirënjohje që vjen nga njëri është interesante që më drekon vetë meditohet në njëherë me mosmirënjohës Allahu Jelle Jalaluhu e mson njeriu ai që më qul që bëhet injorant Allahu Jelle ole e u zon njeriu ai që më qul që bëhet i dhivehor Allahu Jelle wala enzirnga ersirat a i këm në drit, a i këm gullë që në betët nërësit. E së përvanë ku e paskohë, për mja pastru zemrën, për mja shtim më katët, për më ngrit, e a i akuzon zotën gjën levala se bëndë vë vërme vë të gabushme. Allah dhe në me pasru, a i këm gullë që në betët në dytë. Allah dhe në me ngrit, a i këm gullë që në betët, i poshnua dhe i nëqmua dhe i përbuzur kashi epsheve dhe kojtëve të nërmë të kësatë dërnjojë. Andaj, është shqetsu që kjo mësë mësë mërnjojë. Që nga kërë relacion, raport, njëri zëtë, kjo mësë mësë mërnjojë pasaj, për më për masë dhe tjera pasaj, e nuk pojemi mërnjojës asë në njëri tjetëve. Nga se, kështu funksionën kjo. Ajë që ësht do të jetë mirënjohë ndaj njerëzve. Dhe kundërta, ajo që është mirënjohë ndaj njerëzve do të jetë mënjohë ndaj Allahut. Ajo që është më mirënjohë mir ndaj Allahut, nuk do të jetë mirënjohë as ndaj njerëzve. Të sodosh sqetësu se që më mirënjohje, shoqërim bashambull, çe fëmijët nuk janë mirënjohë një ndaj përveç ty. Nxënësit nuk janë mirënjohës ndaj mësuesëve të tyre. Njerëzit nuk kanë mirënjohë ndaj bamirësive që kanë humbur nuk kanë mirë ndëgjalarve çfarë përpjekën e mundon ndëjë përpjekun të kaluar dhe vazhdojnë kështu për të mirën e popullit nuk kanë mirë njohës as mjegë nuk kanë mirë njohës fatkeqësisht të rinë nuk kanë mirë njohës të vjetërve kanë shumë kategori që mund të përmanden i përmanden disa për tyra është një mosmirënjohje më e vërtetë sqetçuese dikush na bën mirë vërtetë mes dhe një lëndimit saktuar që e prejtojmë dhe atë të është ta ne kështë e kështë lëndim, me njerë është të mjaftushme që gjitha ato të mira të të rënojmë. A kjo është më të vërtet që duhet nga të meditojmë. Në të ndalemi për këtë problem të me lëndonë, nga se mos mirë njohja i humë bëgatit, mos mirë njohja është ka këtën atësarem në raporte, konflikte, mos mirë njohja s'jelë denimin a la gjelë në gjelë në dhe kjo është, dhe kjo është fër metalis. Allah u gjëllë nëzbet, a jetë e ata thunë, ondra përshë njëri. Sa është kjo njëri më të vërtit, si kështë Allah dhe dhe lumen gjehula. I pa drejt, zullum qarë është njëri, dhe njërë antë. A ka zullum majmad, se fjallë dhe se Allah gjëllëra me thunë ondra, trillime, poezi, e kështë më ratë. Nërsa këmë betit, këmë betit, më bet Merkullia e përhershme njëtë në kësaj bote që njerëzit vajdhimisht po magjnit me këtë libër. Sa po ne duim për shkencëtar, për profesorat e llojëshëm të kategorive të ndryshme akademike, njerëz që kanë planuën Islamin. Follallat funë një mësh normal, të pastaj leximi të Kuranit. Të gjrezugat Kuran. Po ozon shkencëtar, po ozon akademik po zon profesor, po zon inxhinier, po zon mjek, nje stef profil od zon, pikësh për shkak të Kuranit. Gra, profesoresha, ozon për shkak se në këtë Kuran kanë gjetë të drejtat, tamam si duhet që duhet një grua me gzu. Por ka njerëz që thonë ky Kuran është i papambetur, ky Kuran është ai që të kufizon, ky Kuran është ai çfarë duhet. Ai fjal argument. A le kurësh me kas mos patë ata në një liber të vetën që me të vërtet e keshë nëftir me elon, besë të një, besë të një, realisht fjallët boshe, të kota, dhe patë të nguzim të dhënë këti kurani andra dhe të rlime, e që desh e të deshme qërse një rjutë. A dhe të kemi kujtes, të kemi kujtes, të zhveshme nga i natët, të zhveshme nga paradjukimet, nga nërkesat, dhe në qovë se nga afrohet një e mirë dhe në ofërohet një e vërtetë si kurse Korani të apërënujim të apërënujim të jemi modest të apërënujim dhe të ndikim rrëmën e dur të jemi mirë njës dhe Allah gjallahu ala për të begati për të mirëtisht për një drëkan mirë njës dhe Allah për këtë Kuran për këtë Ramazan për gjitha këtë mirë njës dhe Allah gjallahu gjallahu gjallahu për shumë beg Fëqenjet, shëshenja e të gjithë, më shumë mirë njohje dhe më teper o dësti. Zotë i ruajt, assalamu alaikum.